Beraz, e, Baleak, Hendaiako Baleak Kultur Elkartearekin eta hitz egiten, eh, jarraituko dugu datosen minutuetan horretarako Marikarmen eta Aritz biak e, Baleak elkarteko kideak ditugu, xeo. Keixo. Keixo. Arratsaldeon BIAI. Arratsaldeon. Bueno, e, esango dugu osagarri krisiak guztia baldentzatu egin duela eta kultur jarduerak ere bai, e, eta txokoak baita ere, zerratekez, ez, hau hori aipatu beharra dugu, hala ere, poliki-poliki bada ere normaltasun bat argi badu gutxienez ikusten dugu, hasi dira ja jarduera e, kulturalak, eta zuegitago kionez, hau da, endaian, e, baditugu itzordu batzuk, azte buru honi begira, ez da, Mari Carmen? Bai, azte buru honi begira baditugu, konkretuki, bi itzordu, bai? Bat larun batean izango da, eta beste igandean. No. E... Hori, larun batekoa e, dokumental baten proiekzioa izango da bideaak e, zeha dokumentala eskainiko duzue. Bai e, bideak e, dokumentala eskainiko da, larun batean arrattzaldeko seietan, eta hor, ba, aritz gamboa hartzalea protagonista duen dokumenta ho do, dokumental honek korrika erronka bateki batetik abiatuta, ba, landa emmuaren muare, eta kulturaren balioa az saleretu nahi du, aldi berean landaremu bizi bat aldarrikatuz, bai? Hori da pixka bat eh dokumentalaren eh, zentsua edo A eh. Esango dago, bueno, eh... Horrelakoetan, baitare, baita, baita, aforoa gutxiko urabera baitareko kontrolatu behar zutela horretarako biziki garrantzitsua da, edo gutxien ez gomendatzen duzute aldeza horretik jendea baitare, ba, joateaz, denbora erekin, bai. Bai, garaiz, garaiz, jendea garaiz etorri dezala, zeren eta bitire, ba, neurtu beharko ditu ondo aforoa eta kokapena eta gauzoiek, bai. E, ez dakit, nahi balin baduzu... Bertan egongo dire, eh, protagonista da naritzgan boa eta baita ere egilea, xabi unanua, bai. eta proieziaren ondoren ba, izango da baita ere ba, galderak eta erantzunak, bai. eta, bueno, ba, pixka bat elkarrekin bai. eh, hitz egiteko tarte bat, bai? Zola Sol, zaldi bat. Zola bai. Hori. Eta nahi izan ezkeo, pixka bat, sinosia zer dan dokumentala e, nirakurriko dut, bai. idea bat egiteko pixka bat, bai? Ba, artzain baten jatorritik abiatzen da bideak eh, dokumentala, gazta bat soinean, nafar mendietan barrena korrika erronka batean murgiltzen da aritz ganboa, artzaia, bere arbasoen erriek eh, lotzeko, bai? Sakanako arruazu eta erronkariko izaba. Artzaintza ardaz hartuta, ibilbide horretan zehar amaika haots eta lekukotza jasotzen ditu, o dira guztiek helburu bera dutelarik. Landa eremua eta kultura balioan jartzea eta landa eremu bizi bat aldarrikatzea. Hiriaren eta landa eremuaren arteko zubiak eraikiz. Artzain baten hasierako idea xume batetik sortutako proiektuaren fruitua da dokumental hau., hor bueno, ba, dago pixkabal la aur bilduta, eh? zerren inguruan izango den, E, dudari gabe interesgarria eta izango dugu, ez dela itzordu bakarra izango izan ere, hori larun batean eta igandean berriz, e, bai baleak elkartearen, e, ez dugu izango irekira ofiziala, baina bai e, bertako bazkidei harrera egiteko e, bueno, ba, e, moduan edo hor bertso bazkari bat antolatu duzu testa. Ba, bai, hasiera e, baten pentsatz, pentsatze zen e, egitea Bertzo Baskaria hori ba, zukondo esan dezu, ba, Bertako baz, e, Baskidei harrera moduko zerbait e, eskaintzeko, hainbeste denboran baleak itxita egon ondoren m, Baskide guztiakor zintzo egon direlako. Eta horren aurretik pentsatze ba pixka bat, e, poteo moduko zerbait egitea, bagastetxeakin edo lotua, bai? Gertatu da, ba, neurriak direla eta, ba, aldak batzuk egin beharrak izan ditugu datetan, atzeatzen joan gera, eta azkenean, ba, ezin izan dugu, ba, izik igande hontana e, jarri bertsobazkari hori, eta igande izanik, baia ja, pixka bat baldintzak aldatzen dire, eta azkenean bertsobazkari baten gelditu da fera bai. Baina horrek ez dukentzen ba, aurreago eta, eta zabalago egin, antolatuko ditugula beste, beste bertsozailo batzuk edo bertsobazkariak, bertsoafariak, e, baleatikan ba, kanpo ere. Momentuz, horrela izango da, igandean, eta jadanik ba, betea da. Uh -huh. Betea da, baina, bueno, e, badak horrako horreako errepikatuko direla e, aurrera begira. E, bai. bai, bertan izango dire hamet, zarzaiuz. Orira, bai eta amaia ama lenu jan bi bai. Bueno, bi bersolariak izango ditugu, eh, hitzorda horretan ikandean aipatzen ditugu baitaren, bueno, aurrera begira, eh, bai baleak elkartean bai. antolatutako <coughs> itzoten ekimen eta jarduera batzuk beharda aurrikusian ditu dituzutenak aipatuko ditugu. Eh, gogoratuz, naiz eta elkartea Agustiz baldintzatu egonten, azkeneko jabete hauetan bereziki, mantendu dituzutela jarduera batzuk, adibidez hor e, bai alkularitza, e, bai. bai, e, kodaket administratibareko alkularitza permanentzia hori ziurtatu du, duzu ez da? Bai, zuk ongi esan bezala, arkigen euken <coughs> kultura kolokan kolokantzeutela Eta, bueno, segitu bargenula gutxienez paperean eh, hainbat ideia plasmatzen eta eta aldenein altzen neienean gutxienez ba zerbait eskaintzen, eh? Eta hori xaintzoki eta voluntarioki, sea, eh, laguntza administratiboa martxan jarri zuen eta pentsatzen genuen ba ideia ona zela, ba herritarrei ere laguntza bat emateko, baina besteak beste ere beste ekitaldi batzuk, ba, bueno, paperean bueno, eh, eta orain sorionez ba, ekainean, ba, martxan jarri ditzakegunak, beste a-beste, ba, azte buruko aipatu ipatu ditu nitzaldia, eta baita bertsobaskaria ere. Baina bueno, ez da hitz ordu bakarra ekainean, eta egitan, irri ginen, e, zea, eltzea ekaina ba, nolagait baldintzatuak baldin bagaude ere, bueno, ba, piskat direki da, eta beno, ba, ekainearen hogeita bostean, aurrikusiak ekan, ba, trikipoteo bezalako bat egitea gaztetxego egin, eta aurrera goberba aipatuko dugu gaztetxeko kideekin, E, ba beno, izango da alde batetik ingo dugu zenduden e, triki rentzat e, omenalditxo bat besala, lehen txotxa egingo dugu eta gero e, triki dilari ekin ba, abiatuko gara gaztetxera eta itzuli batzuk ingo ditugu eta beno, ba, upelak egongo dia zea, elkarte bako itzan eta gaztetxean, eta bueno, boste eurotan basua bat, eta, eta txotxa egiteko Baina beno, ez da ideia bakarra dakaguna, e, gero e, bada ere ustalean e, bueno, dekretuak uste emadein badu ba, ostiraleroko pintxo potea mantentzea, e, horrek ematen bai dio pixkat bizi, bizi garritasuna edo, e, bueno, azte ba, buru atariari, eta gero bestalde ere jarri nahi dugu martxan, e, bueno, e, eta martxan jarriko da ere mintza praktika ez du da laipatu, ekainean, Eta, bueno, isango bat arte bat, bueno, ba, euskaraz ikasten da biltzan ere, aste azkenetan lauetan, ba, bueno, ba, hitz or, egitekot, ordu txobat, eta horri lotuta, pentsatzen genuen, ba, kirole kitaldiak e, bertan ematea, eta zergatik ez, e, euskararen erabilerareako piskat eta e, indartzeko, ba, gune bat egitea, ez, hortarako ki, e, kirole kitaldiak, Ba, kontutan izan da, ez? Ba, besteak beste ba, e, izan daitekena pilota, eh badugu ba, e, final bat, eh sori atzeratu egin dute eta 20 landa eta gero ba, izan daitezke euskalderpiak eta holakoak. Badira ideia batzuk ba, aurrera begira nahiko genituzkenak aurrera, baina oraingoz horiek ba, bueno, daude eta horiekin ba aurrengo dugu, bai. uh -huh. Esan dezako, bueno, udarari begira, gutxenez, eh, hor aktivitatea, berriz ere martxan eh, jarri ideia ideiak zutela uh -huh. eta, bueno, e, gutxi gora bera, o, e, oien berri, izango ditugula, noski, esan bezala uh -huh. antxeta irratiena, ez daki zerbait gehiago, horrela, e, bereziki, e, aspi marratzeko dugun. Ba, nik aspi nuke, geno, Mari Garmenek nahi badu zer behi zan, baina aspi nuke egundu gula, anketa berezi bat, e, bertako elkarteekin ere, hainbat elkarteekin, gazteluzar, txapai banda, enbata gaztetxea, eta laiakekin ekin, ba, nolabait, e, alde zarrean ba, nolabaiteko giroa e, ba hemendatzeko ez? Eta elkarlan horretan, ba, Bueno, argi ikusi dugu nolabait itxiera perimetralarekin, eh ezin ez atera izanak e, toki batetik, ba bueno, ba, alde positiboa eta zergatik ez, ba, bertan giroa hemen datu. Ta badugu ideia bat hor, baina aurrerago e, elkarrekin hitzegin e, barrekoa dena eta nolabait aldesarrean e, ekitaldiak egiteko elkarrekin. Ta nik uste oso garrantzitsu dela momentu hauetan, ba nolabait aprobetxatzea momentu hau Bueno, ba kultura ekitaldiak eta antolatzeko eta eta gure arteko harremanak ere sendotzeko, eh, aina ul dute ikusi diren egoera hauetan, ba fiskat sendotzeko. Osongi, ez dakit, Mari Carmen Zerroa gehiago gehitzeko. Ba ez, ba, uste dana esan daila, momentuz behintzat, gero bai. aurreago izango dira gauz gehiago. Bai. Eta, bueno, ba, jendea animatzeko horre ongo gerala eta saiatuko gerala gauzak alik eta hobetuen egiten. Hori da, eh, lehenengo itxordoa gauratuko dugu, larun bat hontan izango dela, entukumentalaren projekzioarekin. Ba, guzti eh, honekin geldeitzen gara eskermila biai, mi esker. Zuei, eskerrik asko. Ei, zuei.